Леон Гамершлях в дуже добрім настрої сидів в своїм кабінеті при бюрку. Нова фабрика йшла дуже добре, і перший ладунок церезини найдальше за тиждень буде готовий до посилки за границю. Тоді будуть гроші, можна буде і далі вести фабрику і взятися до дальшого будування дому, занеханого на гарячий час. Щастя всміхалося Леонові. Він чувся сильним і гордим, як ніколи Втім, застукано до дверей І вийшла ривка, бліда, з вигаслими недвижними очима Повільним, майже сонним ходом Леон ніколи ще не видав її такою Незвичайна її поява і дивний вигляд Дуже здивували, а потроху й змішали його «Прошу сідати» Сказав він у відповідь на її привітання, висказане якимось глухим, беззвучним голосом. Ривка сіла і довгу хвилю мовчала. Мовчав і Леон. «Я до вас з одним ділом», – сказала повільно Ривка. «Хоч і не своїм, але все-таки. Дуже мені приємно буде», – відповів Леон. «Чи ви гніваєтеся на мене, пане Леон?» – спитала вона нараз. «Але ж... але ж ласкава, пані! Як, пані, можуть?» «Ні-ні, я тільки так спитала, що ви буває в гніві та не схотіли мені відмовити в тім ділі. Смію сказати, смію сказати дуже важнім, хоч і не для мене». «О, прошу, прошу!» – бовкнув Леон. «Діло таке! Чи ви, пане Леон, уже покинули свою колишню думку?» Злучити до пари наші діти. А, що ж робити? Мусив покинути, хоч як мені жаль, але що ж, коли вашого сина десь нема? А якби мій син був? Леон поглядів на неї пильно і добачив нетайну тривогу вижидання в її лиці. Ага, погадав він собі, от куди воно йде. У них мусило щось кепшко піти, і вони заловляють тепер моєї ласки. Але постій я тобі відплачу за колишнє. І додав голосно. Дуже мені жаль, що й у таким разі не міг бим. Маю вже інші види з моєю донькою. Ну, як так, то, звісно, я тільки думала, розуміється, не в своїм інтересі. Ривка путалася на словах. Очевидно, відказ Леона глибоко вколов її. «Але якби... якби ваша донька любила моєго сина?» «Моя донька вашого сина? Це не може бути!» «Ну-ну, я не кажу, що це так є, але приймім, якби так було!» «Е, байки, фантазії! Я маю інші види і прошу мені не забирати часу подібними предабабашками!» Леон відвернувся. Він рад був, що може відплатити ривці зуб за зуб, і зовсім не думав о тій можливості, котру вона йому показувала. В тій хвилі дався чути важкий стук кроків на коритарі і тут же влетів до кабінету задиханий, запилений, спочений жит, касьєр Леонів з Борислава. Леон, побачивши його, зірвався на рівні ноги. «А це що? Ти чого прибіг?» «Пане, нещастя!» «Яке? Робітники змовилися і не хотять робити». «Не хотять робити? А то чому?» «Кажуть, що замало їм платимо». «То не може бути. Ти хіба п'яний?» «Ні, пане, так є. Я прийшов до вас за порадою, що діяти?» «Чи тільки при ямах не роблять, чи й при фабриці?» «І при фабриці!» «Оце нещастя! Що тут діяти?» Робота на фабриці мусить йти, конечно. Слухай, Шльомо, бігай на місто, накликай тут робітників і веди до Борислава, я сам також їду. І оба вибігли, не зважаючи зовсім на ривку. Вона чула тутовість і всміхнулася по їх виході. «А, оце добре, оце добре», – шептала вона, – «так вам треба» б ще не дурні були, а збунтувалися, і всіх до одного повкидали вас в ті ями. А діть, який він, не хоче, тепер відмовляє. Мій бідний Готліп, що він на то скаже? Він собі готов що злого зробити, але так ему треба, нехай би не заходив собі з такою, нехай би шукав собі бідної, доброї. Але що я йому скажу? Він такий прудкий, як іскра, ні, я не скажу йому правди. Най буде що буде. І вона вийшла на вулицю, де Готліб нетерпеливо дожидав її. Ну що? спитав він, глядячи їй у очі. Добре, синку, добре, все добре. Пристав, приймив. А як же? А як же? За місяць заручені. За місяць? Чому так пізно? Не можна, синку, швидше. Та й чого квапитись? Адже й так вона досить ще скоро затрує тобі свій вік молодий. І вона почала хлипати, мов дитина. «Мамо, не говоріть так, ви її не знаєте», – скрикнув гнівно Готліб. «Не буду, синку, не буду». Але вісто та якось не дуже втішила Готліба. Чи то задля того, що ще так довго треба було й ждати тої щасливої хвилі, чи задля того, що мати сказала йому тут вість так якось холодно, зловіщо, нерадо Досить, що Готліп не почував такої радості, як би йому бажалося Він йшов мовчки з матерю, аж і домові Тут вони розійшлися Ривка до свого покою, а Готліп до готелю, де промешкував покинувши нужденну хатину вугляра Дома Ривка вже не застала Германа Така сама вість і у тім самім часі, як і до Леона, прийшла й до нього, і він, схопившися, сей час наказав запрягати і враз з мордком, що приніс йому сумну вість про робітницьку змову, погнав до Борислава. По перебутих зрушеннях ривка, як була вбрана, так і кинулася на фотель і потинула в своїй безмисній меланхолії. Готліб в отелі ходив по своїй світлиці взад і вперед, роздумуючи о своїм щасті і силуючись бути щасливим. Тільки бідна Фанні, котра з-за дверей в боковій стіні чула всю розмову Ривки і Леона, кинувшись на свою совку і накривши лице хусткою, гірко-гірко плакала.